106 FM סטריאו בסטיישן אינטרנט. לאווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו תוכנית הבאה, מעדן וניל עם אהרון מורג ומשה אהרונסקי. תהיו איתנו. שקט, דממה, הס, פטפון, שעוד פעם עושה לנו בעיות. טוב. אז ביי. אנחנו עכשיו הבאנו את הבוס, משה ארונסקי. <ממש> כן, כי מישהו, מה מתברר? מישהו <ממש> עוד פעם שיחק לנו עם המיקסר כשלא צריך לשחק עם המיקסר. אני שומע את צעדים, ועוד מעט <ממש> את האורחת שנמצאת <ממש> איתנו כל <בעוד> פעם. <ממש> די עכשיו כמו לפני שנים, עתה ניצבי מול, אני ניגשת לתריסים, ממש ממש כמו אז, כמו אז לפני שנים. וחיילתך על כתביי, אולי אתה כמו לפני שנים מביט תוך עיניי, אני שותקת אל מילים, ממש ממש כמו אז, כמו אז לפני שנים. אני חולמת בהקיץ Maybe you're like years <laughs> ago, you'll be able to rest. I'm dreaming in the sky, just like that, just like that, like that before years. Before years, before years. אז אנחנו מתחילים מחדש, שלום לכם, אנחנו במעדן ויניל, ונציג בפניכם את הצוות הקבוע, נמצא פה, קצין אספקה ראשי, יוני בגן, אמירה, המפיקה שלנו, רובי הטכנאי, והיום, היום באופן נדיר, חזר אלינו עשה העובד, משה ירונסקי, והיום יש לנו אורחת מיוחדת באולפן, ונגיד שלום לעפרה פוקס. מה נשמע, עפרה? לא בסדר, עדיין בחיים. זה <laughs> גם הישג, את יודעת. Uh, ואנחנו פתחנו כמובן עם אחד הלעיתים הגדולים ביותר שלך ever. אני שומע צעדים. והיום, כמובן, אנחנו נדבר על אהוד, אבל יהיה לנו הרבה זמן לדבר על אהוד באפריל, כשאנחנו נעשה כאן תוכנית מיוחדת יופי. של שעתיים, ספיישל של אהוד מנור. כי באפריל ימלאו עשרים שנה לפטירתו. ואנחנו נדבר גם על הספר החדש שיצא בסוף השנה שעברה, ועל ספר נוסף שאני מבין שעומד לצאת. אז יש לנו המון מה לדבר. כן. אבל בינתיים, אני רוצה לפתוח פה דווקא דיסק. אנחנו אמנם עם ויניל, אבל... מותר גם לפתוח דיסק מדי פעם, וזה הדיסק שעשית עם, עם אהוד, שפה משותפת. שפה משותפת, כן. ואת יודעת מה? בואו נשמע, בואו נשמע שיר שאהוד שר. איזה? בן. את בן. את בן. אחד השירים האהובים עליי. הלחן של מתי נהדר. יש uh, שירים על כל הילדים, על כן, גלי ועל איבי. כן, אנחנו נדבר על זה. אז uh, קודם כל, הנה השיר על בן שמתי כספי הלחין, נתנאלה שרה במקור, בפסטיבל שירי ילדים מ-1974, וכאן הוא בביצוע כותבו, אהוד מנור. ואמא ואבא רוצים כבר ללכת לישון, מחר יום או ראשון. אולי תפסיק לחייך כבר אליי, תפסיק לעשות לי עיניי, ולא יעזור, אני לא אחזור. רצוי שתלמד עכשיו ומיד, שכל שתרצה יכונן. <laughs> . כי זוהי עובדה נוטו. רצוי שתרמק עכשיו ומיד שכל שתרצה אולי לא צריך לוותר פחות או שיר שאני מאוד מאוד אוהבת, כמובן, מתי כתבת לחן. יש לנו שלושה ילדים, אתם בטח יודעים, גלי, ליבי וידי. אנחנו קוראים לו ידי כי הוא נקרא על שם אחי הצעיר יהודה, והיה קשה לנו מאוד עם הסיפור הזה, אבל אהוד הבטיח את זה בשיר. נכון. ובני הרך יפה כמוך, בשמך לא אקרא, אקרא יהודה. בשמך לא אקרא יהודה. הוא קיים את ההבטחה. זה לא היה קל, אגב. אז בואי ו... בוא, בוא, בוא נספר לך משהו שהוא די, אה, אני לא הייתי אומר מצמרר, אבל הוא יפה. אה, בן, השיר הזה, היה במקום הראשון, בשני המצעדים העבריים, בדיוק השבוע לפני חמישים שנה. מה אתה אומר? השבוע לפני חמישים וחמש שנה, היה במקום הראשון במצעדים, השיר של רבקה זוהר, בן יפה נולד. וואו. אז זו סמליות מדהימה. בן יפה נולד יש שם משפט אחד שקשה לי איתו, אך למה לא מלאו... מלאו עשרים לנער. כשריב בעצם זועקת את ה... את הזעקה של החללים. יהודה בא אחרי שתי הבנות. יש לי שאלה שתמיד רציתי לשאול. לבנות... ולבן, היה קצת קשה עם העובדה, קצת מביך שכתבו שירים עליהם, או שזה את, היה להיפך? כדאי להסף. לך לראיין אותם, כי אה, זה היה מביך. כן. אה, לידי, לבן שלנו פחות, גלי וליבי כשהן מתראיינות, הן תמיד אומרות שזה היה להן מאוד קשה. לליבי זה היה להיט ענק. קוראים לה ליבי. ה... כן. כולם שרווה. למרות זה... שהשם הרשמי זה אחותי הקטנה. אחותי הקטנה, כן. נכון. וגלי, היו לה שני שירים. אז גלי בוכה בלילה? גלי בוכה בלילה, נורית הירש כתבה, okay. וקובי אושרת כתב את גלי, שהיה מקום שני okay. בפסטיבל, אז אנחנו נשמע עכשיו את... אגב, מתוך... לפני שממשיכים, okay. מותר לי להגיד משהו. אני מאוד מרגישה, מאוד מרגישה משפחה באולפן הזה. בכיף, אני, אנחנו... אני, וזה גם לא, אנחנו. זה לא קורה, אני מתראיינת הרבה, אבל זה לא קורה הרבה. זה אין מה לעשות, זה אמירה ואהרון מורג, חברים של אהוד. בת לבית שלנו, כאן באולפן. רגע, המנהל פה, שהיה חבר של אהוד, והם עבדו הרבה ביחד, ויוני שהביא לנו כל מיני דברים שאני לא יודעת מאיפה הוא השיג. יש לו מקורות. אז רק רציתי שתדעו שאני מרגישה מאוד נעים אנחנו שמחים נורא על זה. ואנחנו ביחד ובנפרד, אמירה ואני ראיינו המון. את אהוד, והיה גם רעיון משותף של אהוד עם עופרה. הם היו אצלנו בבית. היו אצלנו בבית. ותמיד הרגשנו ש... אהוד, הוא היה תענוג לדבר איתו. נכון. תמיד זמין. אף פעם לא אמר לא. אף פעם לא אמר לא. ואני חייב, אני פנים יפות מאוד, היה מגיע לו בבוקר, כל כך אהבתי אותו, היה מגיע לו בבוקר. הולך למשרד, לוקח משם את הדברים שלו מהצריף, היא יודעת, לוקח משם את התקליטים, את כל החומר, מקל, אולפן חמש, מתיישב, בשקט, אתה יודע, ככה, הכל בנועם, בשקט, אין צעקות, אין כלום. היו כאלה, אתה יודע, שמדי פעם לא <laughs> היו באולפן, אבל זה, זה פשוט היה תענוג להיות איתו באולפן. אני שידרתי איתו המון באולפן חמש, כן. כל מיני שעשיתי איתו בזמנו בבית המורה, הקלטות, כשעשינו כל מיני דברים והכול, כן? <laughs> אתה יודע, <laughs> <אם> <laughs> <היה> <laughs> עפרה אבראוי, בטח תגידי זה עוד פעם מחדש, כשזה היה לנו בחוץ, שהולך לצאת עכשיו תקליט שלם של כל מיני אומנים ששרים אותו. אם היה עדיין כל ישראל במתכונת הקודמת, בבית המורה היו מקליטים את הכל מחדש בצורה הזאת. היום לצערנו הדבר הזה לא קיים, כי זה באמת חבל. נכון, נכון. הוא דיבר הרבה עליך, משה. אבל אני הקלטתי, הדברים הראשונים שאני הקלטתי היו בבית המורה כשחזרנו מאמריקה, ואהוד התחיל לכתוב באמריקה את השירים המקצועיים הראשונים שלו. לא יודעים כולם שהוא התחיל בעצם לכתוב שירים באופן מקצועי בגיל 22. הוא חרז כשהוא היה ילד קטן, כמו הרבה ילדים, והוא כתב מאמרים לעיתון דבר לילדים. הוא על כתב על, בבניין, על מוזיקה לא בעולם שיר... הקולנוע. כן, נכון, כן, נכון. אני זוכר את זה תחת שם, לא, לא שמו, נכון. כן, אבל אה, יש לי אפילו איזה אחד הגילונות האלה עם, ה, עם המדור שלו. ואם אה, אנחנו כבר חולקים סיפורים על אהוד, אז, אז הנה סיפור על אהוד והרדיו. ב-74' היה לי מדור פופ בארץ שלנו, והגיע לארץ אסטרו ג'יל ברטו. ונורא נכון, רציתי נכון. לראיין, ופשוט אי אפשר. ומירי בן יוסף, עליה השלום, אמרה לי, תשמע, היא מתראיינת, אישה שלמה אצל אהוד היום ברדיו. תשאל את אהוד אם אתה יכול לשבת שם. ו... והתקשרתי לאהוד, אני איזה ילד קטן, לא, לא קטן, אבל ילד, הוא אמר לי, בכיף. אולי לא בכיף, אבל תבוא. ובאתי וישבתי, וזו דוגמה לאדם ש... שהיה בן אדם. נכון. לא היה לו את המניירות האלה, שום דבר לאללה, כלום. פשוט היה בן אדם, אמן, מה שנקרא. נכון, נכון. ועכשיו צריכים לשמוע שיר. אז שמענו את השיר על ידי, ועכשיו אנחנו נשמע את השיר על גלי. על גלי, כה באושרת כתבת עליך. זה השיר שזכה מקום שני בפסטיבל הזה, פסטיבל של ילדים מספר שתיים. והיו שני ביצועים, אחד של רפקד זוהר, השני של נועם קנייאק גלי גלי, גלי, לא גלי מדוע צחק כשלקחת את הדובון והשכרת אותו לשון מדוע צחק גם אני מה שהוגן, הוגן, ואחרי ששמענו את בן ושמענו את גלי, אז הגיע הזמן לשמוע כמובן גם את ליבי. נכון. או כמו שכולנו <laughs> קוראים ליבי, לה... ליבי, ליבי, ליבי. אה, יפה ירקון היא שרה את זה במקור, אבל... כן, אבל... דרך אגב, זה היה להיט ענק, ועד היום עוצרים אותנו כל פעם ואומרים ה... לילדה שלי, לנכדה, קוראים ליבי. לא היו ליבי בארץ, זה היה... זה היה, ש... אני חושבת, שם ראשון שהתפרסם. והוא זה... קרא, תדע למה הוא קרא? בגלל למה? בגלל שלסבתא סף... שלו קראו לייבה. אה. Mm, אה. אז, אז הוא אמר שיהיה ליבי, אבל זה. ליבי זה גם שם של בן. נכון, נכון. יותר פחות, יותר, יותר, יותר בנות. כן. כן. יש בזה משהו אה, סקנדינבי כן, בשם כן, הזה. כן, כן. נכון. אה, אז בואו נשמע את אה, אחותי הקטנה. אחותי... קטנה. ותכף תשמעו מי שר. זה לא יפה ירקוני. יר... כן. זה לא יפה יר ירקוני. אחותי הקטנה לא היא כמעט ש... בת שנה, קיבלתי אותה מהוריי מתנה. אחותי הקטנה כל היום ישנה, אני מדברת והיא לא עונה. איש אל ליבי, ליבי, ליבי, ליבי, ליבי, ליבי. קוראים לה ליבי, ליבי, ליבי, ליבי. של ליבי, ליבי, ליבי, אחותי הקטנה היא ילדה משונה. בבוקר היא קמה תמיד ראשונה. אחותי הקטנה היא נורא מסכנה, אוכלת דייסה. בת שנה, קיבלתי אותה מהוריי מתנה, ואני מוכנה בפורים השנה להיות יום אחד אחותי הקטנה קוראים לה ליבי, ליבי, ליבי, ליבי, ליבי, והיא של ליבי, ליבי, ליבי, ליבי, ליבי, ואיש של ליבי, ליבי, Let's go. ליבי בביצוע המשותף, היפה, החמוד הזה של עפרה ואהוד, בעיבוד שונה. כמו ששמענו גם את הבוסנובה הקודם, כן. שהוא שומר... זה מהדיסק שהוצאנו. משפה משותפת. כן. Okay. אה, אגב, אני, אני לוקח ממש חמש שניות כדי להגיד משהו שהוא מאוד חשוב לי, וגם לך, וגם לאמירה, היום מדן ויניל חוגגת שמונה שנים באוויר. וואו, היו צריכים להביא את הוויסקי. שמונה שנים. תכף נביא את הכוסד של הוויסקי. התוכנית הזאת משודרת כבר שמונה שנים. מזל טוב. תודה לעיתון קום קצת יותר. אז זהו, אנחנו חוזרים לנושא שלשמו נתכנסנו כאן. ואנחנו עם תקליטון, עם סינגל, שקצין אספקה ראשי שלנו הביא. אני לא שואל אותך מאיפה הבאת אותו. יש דברים ששומרים... בדיוק. כן. באי קטן, בואי תספרי משהו על השאלה. כן, זה שיר שכתבה לי שמרית אור, חברתי הטובה. כתבה לי כמה שירים, והיינו חברים טובים, קבוצה כזאת. ובאתי הלחין, אז אין הרבה מה לספר, זה בואו נשמע זה תחילת שנות ה-70 כזה, נכון, משהו כזה. באי קטן, באי... זה נחמד, השיר, כן. ואחרי שנשמע את באי קטן, אז אנחנו נדבר קצת על הספר שיצא בסוף השנה שעברה. אתה מתכוון לספר הזה. לא, הספר הזה ישן יותר, אבל בסוף השנה שעברה יצא... ספר שנקרא, נדמה לי, ילדות אה, ישראלית, כן, או... כן, ישראלית, כן, כן, ילדות ישראלית. אז נדבר עוד מעט. נת... זאת סדרה בידיעות ספרים. כן. הראשון זה זה, כן. זה מילים מאהוד מנור, השני, שירי ילדים. אני כבר מתחילה לערוך את שירי האהבה, ולי יש חלום רק שתדע, אהרון. אני חייבת להוציא ספר של התרגומים של אהוד. אני חייבת, כי יש לו עשרות, מאות תרגומים מהממים. ו... ו, ו, ו ب... חייבים באפריל, להוציא את זה. באפריל, באפריל, אנחנו נשב פה עם אה, הטוב הרב הנערה, ועם עמק הנער האדום, ועם שיער נשב أي, פה, זה יופי. ויהיה לנו mm. כיף... אה, איזה יופי. עומדים לעשות את זה בהבימה, אבל זה, עצרו את זה, כי זה לא מתאים כרגע, משהו, אה, מחזמר אנטי-מלחמתי. אבל כמה... שיקגו יצא לפני יומיים. עד כמה שכיף לנו היום באולפן, אז באפריל, כשאנחנו... נחגוג את חייו של אהוד. לא כל כך את העובדה שהוא כבר 20 שנה לא איתנו, אלא מה שהוא הספיק לעשות ב-63 שנותיו, שזה עצום מכל דבר. נהדר, אז אתה יודע מה? נשמיע גם תרגומים על אהוד. בוודאי, זה יהיה מעניין. בוודאי. ועכשיו אנחנו הולכים לסינגל של עופרה. קטן. שאני לא יודעת מאיפה יוני מצא את זה, יש... <laughs> זה משהו נדיר, יש... אין את זה, יש לו מקורות. שעף וסוס מעץ וגם מוקף, ריתמה כחולה פרסות זהב ספר, ספר. אז ניתן לאופרה לספר לנו על הספר ילדות ישראלית שיצא לא מזמן. כן, אני מוציאה מדי פעם ספרים, לא אני, הוצאת הספרים כמובן. לאהוד יש, הוצאתי אני חושבת שישה ספרים. ספרים לילדים, יש גם ספר של עשירים, ספר מזמר שאתה לוחץ על הכפתור. ויש שירי משפחה, והוצאנו ספר עם, עם הוצאת פיג'מה, מי אוהב את השבת. שאיתם קרה לנו דבר נורא נחמד. הם פנו אלינו והם אמרו, תראו, אנחנו רוצים להוציא ספר, ספריית פיג'מה, עם השיר "מי אוהב את השבת?" וחשבנו שזה שיר עממי. והרגע נזכרתי. לא רק שיש עוד דקלית שאנחנו נביא לתוכנית הבאה, שזה שמלת השבת שלכם. על חנאלה, כן, והם חשבו שזה שיר עממי. כי את יודעת, זה כל כך הרבה שנים כן, עברו, נכון. ועד היום בכל הגנים. אגב, זה, אגב כן. גם בבתי ספר, אתה יוצא להפסקה עם הבני בי, או אה, עם אה, עניין של זמן, עם כן, שירים של כן, אהוד. כן. אה. את יודעת מה אני רוצה להציע לך? אמרת ספר. אני הולך עכשיו לעשות משהו, יש פרוק של כל החבר'ה של, של כל ישראל. בתל אביב, oh, כולל, nah, כאלה זה. ואני הולך להציע להם שם משהו, הצעה, ואת הראשונה ששומעת את זה, וגם בשידור, כי אני הולך לכתוב את זה. כבר דיברתי עם שמוליק רפאלי, את מכירה אותו. כן. חושב, אני רוצה לעשות את הדבר. את רואה שאני פה, שנים אני רץ להקים מוזיאון ארצי לתקשורת, וכמובן את כל הסיפור של כל החבר'ה של כל נכון, ישראל, נכון, נכון, לכל דורותיו. אני מבקש מכל את אחד כן. שיכתוב לי שניים, שלושה, ארבעה סיפורים על אם את יכולה לכתוב לי גם... לי כן, אבל כמה... הנה, אמירה יכולה גם. אז... תכתוב איתה, כן. אז אוקיי, אנחנו נדבר. אז, בדיוק, ואז אני רוצה בסופו של התהליך... בסדר. אמירה תעזור לי כמובן בדבר הזה, אני כן. אשמח מאוד להוציא מזה ספר של ש... כל הדבר הזה. רעיון נהדר. ו... וזהו. זה... תעשה את זה, משה. כן. אני, אני, אני פנויה בשבילך. מאה אחוז, תודה. כן. אז, אז הנה, שמעתם, יש ספר, הוא נמצא בחנויות. לכו, הוא נמצא גם בטח בעברית ובאתרי ובא, הספרים הדיגיטליים. כן. והנה, יש פה ספר ישן יותר. זה לא ישן, זה הראשון בסדרה. הראשון, לא סליחה, הראשון. <laughs> <laughs> והשני זה שירי ילדים. חכי, אנחנו עוד נחתים אותך על הספר הזה, כן? בהמשך. זה ספר מדהים. ספר יפהפה עם שירים ועם ציורים. נכון, איורים. הייתה תערוכה גדולה בחולון שעשינו, ויש פה שירים נהדרים. בספר זה נקרא מילים מאהוד מנור. בואו נראה את זה למצלמה, כן? ציורים נפלאים יש פה, ושירים נפלאים יש פה. בדרך אגב, אני קראתי שוב את השירים, ופתאום אני שם לב שיש שירים של אהוד, שאני הייתי בטוח שאני צריך להשאיר אותם ככה, אבל לא, יש שם אני שרתי את זה לא נכון. אה, למשל, השיר שלנו לאירוויזיון ב-73', של אי שם. שם, שם אני, ראיתי. אז אני, אני תמיד הייתי בטוח שצריך לשיר בחצי הלילה ואני ארע. לא, הוא כתוב שם בחצי הלילה נכון, ואני ארע. נכון, נכון. אז אין אתם אין. רואים, הנה. כן. טוב שפתרנו כן. את העניין נכון, הזה. נכון, מעניין, מעניין, אז זה עוד המון עם אה, נורית הירש, אבל הוא כתב גם עם שמולי קראוס. בטח, הרבה שירים. הטוב הרב הנערה. כן. אה, שהיה גם עופרה. ואפילו, היו בפסטיבל הזמר. נכון, uh, נכון. עם, עם שיר שבעצם זכה במקום הראשון, נדמה לי, זה היה ב-72 או 73, כן. משהו כזה. Uh, ג'וזי בני וישראל. אומנם, אומנם בישראל, שמוליק כן. לא שר, אלא זה היה ג'וזי. עם בני וישראל, כאילו הדודאים פלוס, uh, כן, כן. פלוס כן. ג'וזי. Uh, אבל אנחנו נשמע את הביצוע מתוך שפה משותפת. ויש עוד שיר, אבל כבר לא נשמע אותו היום, ימים של קולנוע, שזה בעיניי מסטרפיס. אבל זה לא לך, כן, ימים של קולנוע. יש משימה, תשמע, יש לך חודשיים, תחפש את הטוב הרב הנערה, ותביא. אני אביא את זה, אני אביא את זה. אבל בינתיים, אנחנו נשמע את השיר הזה. טוב לי לשיר לעולם, טוב לי לשיר לעולם. בא לי לשיר על טוב, טוב לי לשיר על רע, בא לי לשיר נערה. מי יגיד מה זה טוב? מי כאן מחליט מה זה רע. כל ההבדל מילה, בא לי לשיר לה לה, לה לה צופה תפיל, מה שיבוא יבוא, מה שהלך הלך, לא תיכחרו עמם. שיר ברא, בא לי לשיר נערה. יום שנגמר זה לא טוב, יום המחר זה לא רע. אף פעם לא נדע, מה שיבוא חידה, טוב או שרדתם תודה. מה שיבוא יבוא, מה שהלך הלך, לא תיקחרו. Thank <laughs> <laughs> you. בא לי לשיר מה רע מי יגיד מה זה טוב מי כאן מחליט מה זה רע כל ההבדל מילה בא לי לשיר לה לה סוף רכיל לה אף פעם לא נדע מה שיפה חיטה טוב או שרע ותודה מה שיבוא יבוא, מה שהלך הלך, לא תיכחרו עמה. לא תיכחרו עמה. לא תיכחרו עמה. מה אפשר להגיד? Uh, למה אהוד? חיכה עד אז בשביל, בשביל לשיר, בשביל להקליט, בשביל להוציא, להוציא דיסק. הרי הוא, הוא נשמע נהדר. תראה, בגיל 60, הוא, הוא אמר זאת לי... זאת אופ... הייתה המתנה שלו לא, לעצמו? הוא אמר, עופרה, תשמעי, אנחנו כבר שני זקנים, בואי. אולי היה לו חלום שאני לא יודעת להיות זמר. אבל הוא ככה הרגיש כלפיי איזו אשמה שוויתרתי על הקריירה, והוא לא היה אשם, כי אני ויתרתי, כי אני ויתרתי, מסיבות שלי. ונכנסנו והקלטנו המון שירים. זה, זה היה ממש כיף לעשות. ונשארו זה. לכם עוד דמוים שלא, יצ... שלא עלו על, על האלבום הזה? יש, אבל ש... ש... יש, אבל זה לא, לא, לא, לא מספיק חשוב. אוקיי. זה... Okay. Uh, הנה אלבום שנקרא דש מעופה פוקס. אתם רואים? דש מעופה פוקס. שאני לא יודעת איך הוא השיג את זה. מי צילם <laughs> את העיניים הנפלאות האלה? מי צילום העטיפה? תמצא לי צילום עטיפה. זה הצלם הידוע, הוא החבר שלנו. לא, לא, לא. <אז>... צלם קדמי, סמי בן גד. סמי, סמי בן גד, אתה זוכר אותו? ש... כן. וודאי הוא צילם המון, רגע, המון ללישה, והוא היה צלם של דוגמניות. כן, כן, כן, הוא היה ממש ענידו לא חברים שלו. וזה אמרתי, בן לם, כי גם בן כן. לם היה באותו ליין. נכון, נכון. לין. אבל נכון. יש לך גם צלם אחורי. נו. שזה מעניין. נו, מי? בצלם האחורי זה אלכס שהוא גם צלם מאוד ידגוע, לא ידוע, מאוד ידוע, מאוד ידוע, אלכס אגור. בטח, בטח. ומתוך... זה ה... מתוך הופעה מאחור, זה לא... הוא נכון. לא בא לצלם אותי, הוא, הוא צילם בהופעה כנראה. איך אז... זה נראה? אבל סמי היה באמת אחד הצלמים הגדולים שהיו. זוכרת אותו, כן. אמירה עבדה בלישה שנים עברות, ובוודאי זוכרת אותו משם. Uh, עכשיו יש פה המון שירים שאפשר לבחור מהם, אבל מכיוון שהתוכנית הזאת היא אהוד uh, מנור, uh, אז אני בחרתי, כן. ועופרה אישרה, שיר שמתאים למצב uh, מזג האוויר uh, כרגע, uh, והוא נקרא חוטים של גשם. נכון. נורית הירש של חינה, כן. בואו נשמע. זה בין השירים הראשונים שאהוד כתב בכלל. מעניין, האלבום הזה, הצד השני, מתחיל בעוד שיר שאני נורא אוהב, של, של חלפי, שמשון חלפי. כן, כן. איזה בוקר שיצא, של זהב. כן, אנחנו כבר בשעת צהריים, כן. אנחנו נדחה את זה ל, <laughs> ל, ל, לשעה אחרת, אבל בינתיים, הנה, חוטים של גשם, שיבואו גשמי ברכה, כמו ש... אומרים? <עוד> <עוד> לכל העמק, לגבעות, להרים ולמישון. בוא ונחכה לגשם, נצפה עד שישוב. נתחכה לו עד הערב, שידע שהוא חשוב. איך תפרו להם חוטים של גשם, קורפתם ולחציו. ועכשיו תצא השמש ותוסיף לקישוט ריגמת זהב. חוטים של גשם, מי שהוא רוצה לטפור בגד חד לכל העמק, לגבעות, להרים ולמישור הנה כבר יורד הגשם, משמחה רוקד הדרוש החטיפות יורדות בקעצב, מרטיבות לי את הראש טוב, עכשיו אנחנו נוריד את התקליט של עופרה, אבל אנחנו נחזיר תקליטון של עופרה. זה איפי? שנייה. כן, זה איפי. זה ה-33? שימיון 33, 33 ונראה אנחנו צודקים. ואנחנו נשמע שיר שנקרא דש... דש מאבא. מאבא. זה חייל שכתב שיר. ולד, ולד הלחין את זה, אגב. יוסי ולד. כן. ומי שאיבד את זה, אתה יודע מי איבד? לסלו רוט, אנחנו בשידור? אנחנו בשידור. ולסלו, לסלו זה הסבא של פיטר. כן, הוא סבא של פיטר, איש מקסים. הוא עד היום עובד. הוא גר בבקיע, אני יודעת, עשיתי כתבה איתו. הוא גר בבקיע, הבאתי אותו לפה לשעתיים. לקחתי אותו והבאתי אותו כן. לפה, והוא עובד, והוא אומר חלום חייו, אז, אז כשהוא היה פה באולפן, אמר, אמר, אמר לי חלום חייו זה להקים תזמורת אה, של ברסים בבת ים, כמו, כמו תזמורת הטיילת, ושינגנו שם את הדברים שלו. ותשמעי, <אח> כן, הוא, הוא עובד, הוא עובד כל הזמן, הוא עובד כן, נוסטופ, הוא כותב, הוא כותב, הוא כותב. הייתי אצלו בבית כי עשו כתבה עליו, הוא איש מקסים. Uh, עכשיו, נדמה לי uh, שאני קראתי סיפור, אם זה אכן השיר הזה, uh, על uh, דש מאבא, אבל מה uh, שאני לא בטוח, אז אני אבדוק אותו ואז בסדר. אולי... בסדר. Uh, אבל בינתיים אנחנו נשמע... ויש משמע... גם ביצוע באנגלית, הקלטתי את זה באנגלית, אהוד תרגם את זה. זה... הכל, uh, עולה, כל השירים האלה יהיו על uh, דיסק שלים, שישים שירים מסתבר שהקלטתי. שיצא מתי? 60, וכבר שמנו את זה, זה הכל מוכן וצריך להוציא את זה פשוט. אז אני כל הזמן מתעכבת עם זה. עופרה, אבל... אז אני מאיץ לעשות את זה, <laughs> כי <laughs> äh, לפני כמה שנים אנחנו äh, חגגתי יום הולדת, העלינו אותך לשידור פה במעדן ויניל, בטלפון, והבטחת שהדיסק אוטוטו יוצא. נו, no, אז קדימה, אנחנו <laughs> מחכים אני לו. לא, אני מתעכבת <laughs> כל הזמן <laughs> עם זה. יש לנו את אפריל, לא? זה ה לא, לא נלחיץ אתו. זה מוכן לי, זה מוכן. צריך להביא את זה לאולפן, עשו זה מאסטרינג ולקבוע את הסדר. אגב, דבר מעניין. יש כבר סדר והכל כבר על צ'ופצ'יק. הדבר נורא מעניין, כי אתם רואים, האלבום נקרא דש מעופרה. וגם זה נקרא דש, דש מאה עפרה. כן, כן. כן. אבל, אבל בקטן הזה יש שירים ראשונים שאהוד כתב בניו יורק, כשהכרנו והתחתנו במועדון. אז אלה השירים עלו פה, שניים. אז, אז השיר, את השיר הזה, דש מאה אבא אהוד לא כתב, כתב משה צורי, חייל כאמור שכתב שיר לביטול יוסי ולחן, ולאסלורוט המאבד. ואנחנו אה, נשמע עכשיו. את ה-IP. לא, לא, לא, לא. כתוב 45. לא, לא. לא, לא, לא, לא, זה צריך להיות 33. מישהו פה יטעה על גב העטיפה. וואו, לא ידעתי. או שאני טעיתי. תכף נראה. אני לא אוהב להאשים אחרים. בעצם כן, אבל... בואו נראה. לא, לא, אני לא אשם. 45? 45, זה מה שכתוב כאן. רגע, רגע, תרים את הפיידר. תרים את הפיידר. נורמלי? כן, כן. נורמלי. וואו, איזה... תאמין. את רוצה לשיר? לא. שיר חיבה לך הזמר. and I'll go fast, fast. I'll go to the house, my son, the three-year-old. I'm here far, I'll go to the time. I'll go to the house, my son, the three-year-old. רחוקה את אני כאן, יעבור חשקל הזמן, עוד אגיע, עוד אחזור, ואשמע קולך מזמור, את חכי לי חמדתי, ילדתי, ביתי שלי, את חכי לי חמדתי. ילדתי ובתי שלי, את גגיה לא אבוש, ילדתי בת השלוש, רחוקה את אני כאן, יעבור חשקל הזמן, את גגיה לא אבוש, ילדתי בת השלוש. חוקעת אני כאן, יעבור חשקל הזמן, יעבור חשקל הזמן, יעבור חשקל הזמן. אז עכשיו אנחנו עומדים לשמוע שיר שיש לעופרה סיפור עליו. לא ממש סיפור, אבל... למה? לי... זה סיפור יפה. טוב לי בקיבוץ, ואתה יודע... אה... אה... אני ילידת קיבוץ בית אורן, אז יש לי איזו קרבה מאוד גדולה לשיר הזה. אז... אה... ורוני ידידיה, כמובן. אה, זהו, שאני... לא יודע אם זה... רוני שר את זה, או דודו. רוני ידידיה. תכף אנחנו נראה אם זה דודו... אה, או... לא, או... סליחה. זה... אז רגע, אבל הוא המלחין. אה... תבדוק לא את זה. לא באתי? לא. חושב... אולי אני טועה. בוא, בוא נבדוק בוא את זה. בואו נשמע את השיר. לא, בואו נבדוק מי כתב. אני לא אוהבת שזה קורה לי. את זה תוך, תוך כדי... כדי ב... ב... ותוך כדי... <ש> <ש> ואגב, השיר הזה אישרתי לפני שבוע לשימוש בסרט חדש שעושים פה בארץ. נתתי להם אישור על זה. אז תראו, חבר'ה, טוב לי בקיבוץ, okay. מה אני אגיד לכם? לדעתי זה מתי, שילכים. זה נשמע מתי. לא, מטי. לא. לא. זה נשמע מתי. <laughs> Thank <laughs> you. טוב לי בקיבוץ, לחן מתי כספי, בצורה שלי. טעות שלי ואני מתנצלת. לא קרה כלום, לא, לא, קרה אופה, כלום, לא, לא בסדר. לא, לא קרה שום דבר, הכל, הכל בסדר <laughs> גמור. תנו לי שנייה אחת לשים לי את המשקפיים, בינתיים, מוישה, נו תדבר אך, עם האורחת שלה. אך לא, לא כולם זוכרים <laughs> את הכל, מא' על <laughs> אני זוכרת, זה כן. מעצבן אותי שטעיתי. את דודו זכאי, אני יצא לי... להופיע איתו כמה פעמים, הוא מקסים, בתקופה של מלחמת שלום הגליל הראשונה ב-82. אני הייתי אז אחראי שעשה את כל החפ"ק של האומנים בצפון, שם בקיבוץ, מעל קרית שמונה. שאלה, את רוצה את כמו גלגל? אני לא חייבת. את רוצה? כי יש לי אותו. אני חושבת שזה מתאים تשמיע, לסגור تשמיע. את התוכנית, אם התחלנו עם שירים שלי. אנחנו <אנ> כמעט تשמיע. נסגור את <אנ> התוכנית <אנ> עם, עם זה, עם השיר היפ היפה הזה. כל <קוד שירה קוד> <קוד> אני אשמח, <קוד> אבל אני חושבת שצריך איזה עריכה נאה. <קוד> of attack own call the him אני לא אוכל לשמוע את כל השיר, אבל צריכים לסיים. אז... צריכים לסיים אבל תראה, אני לא מסיימת שום תוכנית ושום מופע, ואני מופיעה הרבה עם שירים של אהוד מנחה. אני מסיימת את כל המופעים שלי עם הקליפ הזה שעשתה טליה ירום וערן מיטלמן, שהם עשו דבר מדהים, מרגש ברמות, שנסעו לקיסריה עם אלף נגנים. אגב, רובי רבינוביץ' אמר לי שהוא היה שם. הוא היה בין האנשים שהיו במשפחות החטופים. זה בנפשי, זה מרגש אותי, ואני מאוד רוצה שנשמע ומש, את מי זה. תודה רבה. את בי. השיר הזה הוא יאיר קלינגר. יאיר קלינגר, כן, אוי, הוא, שהיה כאן אצלנו בתוכנית במעדן ויניל, נכון, והיינו אנחנו בערב מחווה ליאיר בתיאטרון חולון, והשמיעו אותה את השיר הזה, אז זהו אהוד מנור, יאיר קלינגר, הביתה, זאת אומרת שילוב, שילוב שאי אפשר לעמוד בפניו, כן, הם כתבו אגב גם את אדמה לעוף החזה ועוד הרבה שירים, תראו, היה לנו כאן, הייתה לנו שעה, נהדרת לדעתי, אבל, אבל זה רק הפרומו, כי באפריל, בעזרת השם, בלי נדר, עפרה <laughs> תחזור ואנחנו נעשה כאן שעתיים של אהוד מנור ועפרה, ויהיו המון דברים טובים, אז יש לכם למה לצפות, ובינתיים הגיע הזמן לתודות, תודה לאמירה שהפיקה. תודה למשה ירונסקי שחזר אלינו, תודה לארון, לקצין הספק הראשי יוני בגן, תודה לרובי רבינוביץ' הטכנאי, ותודה גדולה מאוד לאופרה פוקס מנור. ותודה לך ולכודכם. אנחנו נהנינו. תודה רבה. וכאן אנחנו מסיימים.